Capitolul 1, versetul 27 Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. După primul înțeles, cuvântul religie înseamnă relegare. Legătura omului cu Dumnezeu a fost ruptă prin accidentul păcatului. Adam, ca cel din tii om, prin păcatul său s-a rupt de Dumnezeu și toți urmașii lui s-au născut în această blestemată stare. Domnul Isus, al doilea Adam, a coborât din cer, a înlăturat accidentul păcatului prin prețul de răscumpărare plătit pe cruce și a refăcut legătura omului cu Dumnezeu la relegat de făcătorul său. Adevărata relegare de Dumnezeu, izvorul vieții, al luminii, al sfințeniei, al dreptății și al dragostei, îl face pe om asemenea lui Dumnezeu, dându-i firea lui Dumnezeu. Orice om care, prin credință și pocăință, a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal, este născut din nou, adică relegat de Dumnezeu. El este omul cu adevărat religios pentru că în el curge o viață nouă, dumnezească, liberă de legea păcatului și a morții. Dumnezeu fiind adevăr, libertate, sfințenie și dragoste, dă această natură și celui relegat de el, celui născut din nou. Filozoful german Hegel spunea, Religia absolută este religia adevărului și a libertății.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 Ce înseamnă a cerceta pe orfani și pe văduve în necazurile lor? Nu înseamnă oare dragoste pusă în practică? Ce înseamnă a te păzi neîntinat de lume? Nu înseamnă oare sfințenie practică? Aceasta e religia curată, relegarea adevărată de Dumnezeu, iubire trăită, sfințenie trăită, adevăr trăit, libertate trăită. Vorbind despre acest verset, fratele Ioan Marini zicea, și dacă aceasta singură este religia cea curată, toate celelalte din care iubirea și sfințenia lipsesc sunt necurate. Dumnezeu prin Domnul Isus ne releagă de sine ca să ne facă împreună lucrători cu El, să slujim împreună la alinarea suferințelor dintre oameni și la mântuirea lor. Cercetând pe orfan și pe văduve în necazurile lor, înseamnă a simți ca Dumnezeu și a lucra ca El. Adevărat spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, să facem totul ca să avem pe Hristos datornic. Timpul de față este timpul împrumuturilor, pentru că și El acum se găsește în nevoie. Dacă tu nu dai acum, apoi după ducerea ta de aici, nu mai are nevoie de tine. Aici este El însetat, aici este flămând și este însetat de mântuirea ta. De aceea și cerșește, de aceea și umblă peste tot locul gol, îndelednicindu se să-ți agonisească viața veșnică. Deci nu îl trece cu vederea, căci El nu voiește să se hrănească, ci să hrănească, nu să se îmbrace, ci să îmbrace, pregătind pentru tine acea haină aurită, haina împărătească. Hristos face totul pentru tine, căci iubește mult mântuirea ta. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Profesorul și pastorul Augusto Hermann Franche, care a trăit între 1663-1727, a fost un om activ pe terenul credinței. Printr-un document i s-a dat voie să primească și să crească la el acasă un orfan. În loc de unul i s-au prezentat patru și toți au fost primiți. În anul următor au fost 50. Franche a trebuit să se gândească la construirea unei case. A cumpărat una, apoi a doua, dar acestea nu au fost de ajuns. Tot capitalul pastorului a constat într-o mare credință și ea a fost înșelată. Săptămână de săptămână, lună de lună, spunea el, domnul mi-a trimis mici daruri care erau aproape constante. Franche a ajuns să construiască o clădire la care urmau să fie adăugate și altele. Pe frontispiciu se vedea un vulturi înălțându-se spre soare cu această inscripție. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. La moartea lui Franche, orfelinatul număra 134 de copii. Însuflețit de o dorință aprinsă de a fi folositor semenilor săi, el nu a uitat lucrul de căpetenie, toate străduințele lui au tins să-i învețe pe cei pe care îi avea sub conducerea sa, singurul lucru necesar, partea bună care nu i se va lua, Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a așezat în mijlocul lumii ca să aducem pe păcătoși la El, nu să devenim noi ca lumea. Cine nu lucrează la alinarea suferințelor și la mântuirea păcătoșilor, spunând totuși că este creștin, Va fi absorbit de Duhul Lumii, rămânânându-i doar o formă de Evlavie. Creștin adevărat este numai cel relegat de Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos, cel răstignit. El are firea lui Dumnezeu și lucrează împreună cu El pe pământ. Mai trebuie să ținem cu Isus! Então... Um... Capitolul 2. Versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând de la fața omului. Credința Domnului Iisus, nu credința în Domnul Iisus. Ce credință avea Domnul Iisus? Credința trebuie ținută, poți să o lași deoparte pentru un timp și atunci umbli în întunericul deznădejdii, al rătăcirii și al morții. Credința Domnului Isus nu este confesionalistă, naționalistă sau susținătoarea unei clase sociale. Credința aceasta contopește omul cu Dumnezeu, cu felul lui de a fi. Cine ține credința, va fi ținut și el de credință. Numai o credință este adevărată și aducătoare de mântuire, credința Domnului Isus Hristos. Nu credința mea, nici credința unui om sau a unui grup de oameni trebuie să urmez, ci credința Domnului Isus Hristos. După cum nu pot să iubesc cu adevărat cu iubirea mea, ci numai cu iubirea Domnului Isus, după cum nu pot să biruiesc ispitele cu puterea mea, ci numai cu puterea Domnului Isus. tot așa nu pot să mă mântuiesc și să ajung la adevăr cu credința mea, ci cu credința Domnului Hristos. Cu nimic al meu nu pot să pășesc pe calea vieții celei noi, ci numai cu ceea ce este al Domnului Hristos. Credința este un har pe care Dumnezeu l-a turnat în inima omului. Credința Domnului Isus Hristos vine în inima oricărui păcătos care aude cuvântul lui Dumnezeu și îl primește. Cine a primit această credință să nu se teamă și să nu se rușineze de oameni, ci să meargă pe calea ei până la capăt și va primi cu luna vieții veșnice. Frații mei, să nu țineți credința Domnului Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând de la fața omului. Zice Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolele 2-3. Numai prin suflet se arată atât frumusețea cât și urățenia, de aceea numai cel credincios este cu adevărat bun și frumos. Trebuie să respectăm pe orice om de pe pământ, să dăm respect bătrâneții, slujbașului statului, învățatului și credinciosului, dar am greșit marnic dacă am socotit că bogățiile lumea acesteia fac din cineva om ales. Se pare însă că tocmai aceasta este greșeala celor mai mulți. Fără să vrem, de cele mai multe ori, dăm o prea mare însemnătate bogățiilor din afară și vremelnice și trecem cu vederea pe oamenii care sunt mai săraci. Duhul Sfânt ne învață limpede să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos căutând de la fața omului. Credința este ceva personal, este o lucrare tainică prin care omul își leagă viața de Dumnezeu și prin care primește harul lui cel felurit. În această intimă legătură nu trebuie să se amestece nimeni din afară și nu trebuie ținut seamă de oameni, de părerile lor, întrucât știm în cine ne-am încrezut. Dacă am găsit cu adevărat moștenirea cea nestricăcioasă pe care ne-o dă Dumnezeu în urma credinței în El, Nimic de pe pământ nu trebuie să mai aibă vreo putere asupra noastră. Noi mergem înainte fără să căutăm la fața oamenilor. Nici laudele și nici ocările nu ne opresc din drum. Domnul este începutul și sfârșitul drumului. Din el venim și spre el mergem. Slăvit să fie Domnul! Să nu mă las de de Dumnezeu Și șoapta cături Puternic gândul, prin care-mi spui mereu că vin. Versetul 2. Căci de pildă dacă intre în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intre și un sărac îmbrăcat prost. Adunarea copiilor lui Dumnezeu este adunarea lui Dumnezeu. El este centrul și stăpânul ei. Toată atenția lor trebuie îndreptată clipă de clipă spre stăpânul și viața adunării, căci numai atunci au cu adevărat folos de strângerea lor la o la altă. Dumnezeu ca stăpân al adunării credincioșilor săi vrea să le dea de fiecare dată când se strâng câte o lecție duhovnicească prin care să invețe învețe felul de viață din împărăția sa. De aceea le cere deplină atenție și de plină ascultare. Dacă gândul și inima noastră sunt îndreptate întregi spre Dumnezeu și spre Domnul Isus Hristos, nu mai avem timp să privim la oameni atunci când suntem în adunare. În adunare, ca să putem primi binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să fim liberi de toate îngrijorările vieții, de toate gândurile și simțămintele străine, de toate pornirile de judecată a lui și fratelui nostru. Să ne bucurăm de Domnul care ne vorbește prin cuvântul său, să ne bucurăm de toți frații noștri pe care îi vedem și împreună să dăm slavă celui ce ne-a răscumpărat și ne-a făcut copii ai săi. Dacă astfel de stare ne stăpânește, nu vom aluneca în prăpăstiile criticii și nu vom pierde rodul ostenirii venirii la adunare. Adunarea copiilor lui Dumnezeu este școala dragostei. De fiecare dată trebuie să plecăm din adunare mai improspătați în dragoste unii față de alții, mai eliberați de felul de gândire al viaului în care trăim, mai alipiți de Marele nostru Mântuitor. Piața întulumina, s-a zvâcuit o lume plină, că norii alțor pietre aria pe veni Versetul 3. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau ușezi jos la picioarele mele. Creștinul, adică omul care de bunăvoie s-a predat Domnului Iisus, primindu-l prin credință și pocăință ca mântuitor personal, trebuie să devină pe zi ce trece tot mai asemănător cu el, să aibă felul lui de a fi în toate privințele și față de oricine. Nu este ușor să-ți frângi firea veche cu toate apucăturile ei și să o ții pe cruce. Cu puterea Domnului însă, dacă te-ai predat cu adevărat lui, se poate. După firea noastră pământească, noi suntem părtinitori, mărginiți, nesupuși adevărului și stăpâniți de felul de gândire al veacului în care trăim. După firea cea nouă însă, firea născută din Dumnezeu, avem gândirea lui Dumnezeu și felul lui de a fi. Ne place ce place lui, lucrăm lucrările lui și suntem nepărtinitori ca el. Ochii noștri se opresc numai pe lucrurile pe care se opresc ochii lui. Picioarele noastre merg numai pe căile pe care merg picioarele lui. Mintea noastră judecă așa cum judecă el. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare. Ochii duhovnicești se opresc la cele duhovnicești. Ochii firești se opresc la materie, la cele trecătoare. După cum sunt ochii, așa este și inima omului, și după cum este inima, așa -i sunt și ochii. Ucenicii Domnului Isus, fiind încă firești, li s-au oprit ochii la mărețele ziduri ale Templului, dar Domnul Isus le-a spus blând și a apăsat: Vedeți aceste ziduri mari, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Numai când nu rămânem 100% sub stăpânirea Duhului Sfânt, suntem părtinitori, nesiguri, plini de teamă și ochii ne se opresc la cele materiale. Cu cât suntem mai duhovnicești, cu atât suntem mai liberi de materie, mai nepărtinitori în dragoste și în gândire, mai asemănători cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Isus Hristos în toate privințele. Nașterea din nou prin care am trecut, dacă am trecut, ne va duce la această fericită stare de îndumnezeire, pentru că acesta este mersul normal al făpturii celei noi. Nu numai viața morală este semnul celui născut din nou, ci felul de a fi al lui Dumnezeu, în gândire, în dragoste, în lucrare și în umblare. Poți avea o viață morală înaltă și să nu fii născut din nou. Repet, Nașterea din nou te deosebește fundamental de felul de a fi al lumii și îți dă felul de a fi al lui Dumnezeu, asemănarea cu el. Se-ți pot ieși în cu candela ne foc prea cu haine al în sărbătoare. Și sufletul a prins de când. Versetul 4. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Duhul Sfânt prin robul lui Dumnezeu Iacov ne arată și ne învață limpede că trebuie să prețuim pe oameni nu pentru ceea ce au, ci pentru ceea ce sunt. Poate să fie cineva bogat înaintea lui Dumnezeu, deși e sărac în fața oamenilor. Poate să fie cineva moștenitor al cerului, deși e îmbrăcat în haine strălucitoare. Să nu judecăm pe nimeni numai după partea din afară, după poziția lui pământească, după gruparea religioasă din care face parte cu trupul. Nu așa judecă Dumnezeu, iar noi dacă suntem copiii lui, trebuie să învățăm să gândim ca El, să lucrăm ca El și să fim ca El, oricând, oriunde și față de oricine. Mulți dintre credincioșii Domnului Iisus greșesc în privința aceasta. Ei judecă după înfățișare și după cele auzite de la unul și de la altul și rostesc apoi sentințe nedrepte și pripite. Dar tu, fratele meu, cum judeci? Cum privești tu pe oameni? Trebuie să respectăm pe orice om de pe pământ, pe credincioși pentru că sunt copii ai lui Dumnezeu și respectându-i pe ei, respectăm pe Dumnezeu, iar pe necredincioși să-i respectăm pentru că și ei sunt oameni pentru care Domnul Isus a plătit prețul răscumpărării și că vor deveni și ei copii ai lui Dumnezeu. Nu pierdem nimic atunci când respectăm pe cineva care n-ar merita respect, dar pierdem totdeauna când nu dăm respectul cuvenit oricărui om. Mai bine să vezi pe cineva mai mult decât este, decât mai puțin. Așa ne învață Dumnezeu, așa dovedim că suntem copii ai Săi răscumpărați prin jertfa Domnului Isus. Ați ascultat meditații la Cartea Iacov, scrise de Nicolae Moldovianu, de la capitolul 1, versetul 27, până la capitolul 2, versetul 4. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înși și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Oare slava Domnului, cântăm cântarea Mai trează, ținem tu, Isuse credința în venirea ta. Mai trează, ținem tu, Isuse credința în venirea ta. Să-mi poată dragostea Sfinților, Nu mă las furat de neru, ci șuapta că tu vei Ce aprindem mai puternic ghibitu, prin care mi spui mereu că vii. În orice vreme, se i iti ia te așteptam. Vino, Iisus se pre.